Ntazamaji wa Esther TV, karibu katika chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na hi leo nakuletea historia ya kabila la wandengereko. Wandengereko ni kabila la Wabantu wanaoishi kusini mwa Dar es Salaam, nchini Tanzania, katika mkoa wa Pwani, wilaya ya Rufiji, na katika wilaya ya Mkulanga, vilevile wilaya ya Kibiti na wilaya ya Mafia lugha yao ni kindengereko. Asili. Katika wilaya ya Rufiji na Kibiti, asilimia kubwa ni wandengereko. Lakini pia wandengereko, wapo katika wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam. Maeneo yatandika mpaka Mbagala. Wandengereko wanaopatikana katika wilaya ya Rufiji ni katika maeneo ya ikwire, Kibiti, Kikare, Mbuera, Mkongo. Mohoro na Rufiji mkoani Pwani. Kabila la Wandengereko lina watu takriban 1000 ni ndugu wa damu na wa matumbi. Tofauti yao ni kwamba kabila moja wanaishi bondeni na kabila jingine wanaishi milimani. Mila na desturi. Kabila la Wandengereko kabla ya kuingiliana na imani za kidini na makabila mengine, wanaume walikuwa kikaa mbali peke yao na wanaowake walikuwa wakipita mbali na mahali walipokuwa wamekawa naume kabila la wandengereko kwa miaka mingi linasifika kwa kupenda kuvaa nguo za kaniki kwa karne nyingi kwa za kindengereko kabila hili linako mbali mbali kama vile mamboka mkumba mzuzuri mkele mketo mpete mbonde limbatike, mponjo, rwampo au lwambo, ngunde, chenjele, songana, ndembo, kitingi, matimbwa, ugando, kitambulio, muki na mingineyo mengi. Shughuli. Wanangereko hujishuhulisha sana na kilimo cha mazao ya chakula kama vile mpunga, mahindi na mihogo. Lakini pia kwa wakati mwingine, hulima mazao ya biashara na kuyauza kwa ajili ya kupata fedha kuweza kuendeleza familia zao. Ndoa, binti anapochumbiwa, mara nyingi anapeleka taarifa kwa wakweze, ni bibi ambaye alikuwa akienda kwa baba mzazi wa binti na kumweleza kuwa mwanawe amepata mchumba na ndipo taratibu za mahali na ndoa hupangwa na kijana akishamaliza kutoa mahari basi anamua wa binti huyo watani watani wa kabila la wandengereko ni hasa makabila ya mikoa ya kusini mwa Tanzania kama vile wa makonde wa yao wa, muera, wa lakini pia wasukuma wa Tanzania wanaoishi kaskazini magharibi mavazi kabila la wandengereko kwa upande wa mavazi wanaume hupenda kuvaa kofia msuli na barakashia wakati wanawake hupenda kuvaa kaniki na vilemba kichwani chakula kabila la wandengereko hutumia chakula cha asili kama vile ugali wa muhogo mtama ama ugali wa mahindi lakini ugali wa muhogo kwa karne nyingi ndio kilikuwa chakula chao kikuu Wandengereko ni mahili kukupika wali wa nazi na wanatumia chakula hicho wakati wa shorehe, misiba, ngoma za asili na baada ya jando na unyago. Ngoma za asili. Kabila la Wandengereko kutoka mkoani Pwani, wilayani ni Rufiji ni mojawapo ya kabila lenye ngoma za asili. Moja ngoma zao za asili ni Spoti ambayo huchezwa kipindi cha mavuno ama kutolewa kwa mwali. Au la Kishuja. Sporti huchezwa kwa mtindo wa kupishana ambapo wachezaji wanazunguka duara huku mdundo ukipigwa. Wakati mwingine wanaendelea kuzunguka na mdundo ukiendelea mmoja mmoja huingia katikati na kuonyesha uwezo wake wa kucheza. Na watu hao hupishana kila mdundo unapobadilika na kuingia mdundo mwingine. Wapigaji wanakuwa na ngoma mbili ambazo hazijachimbiwa chini na ngoma hizi mbili ndio hubadilisha mdundo na kumuita mwingine aingie kati kucheza pombe ya asili Wanengereko wana pombe ya asili ambayo huitumia wakati wakiwa wanacheza ngoma zao za asili na pombe hiyo huitwa mnazi na mtama lakini hutumia kinywaji hicho wakiwa wanacheza ngoma zao na hii ni historia ya kabila la Wangendereko wanaopatikana wilaya ya Nirufiji Pwani nchini Tanzania. Historia hii imetokuwa kwaona ESTA TV na kusimuliwa na Potina Safieli.